ما الله <سؤال> صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم باب المسجد الجمعة دا باول سر کې جمعک منکر د دې میوه باب کې دی شو فصل ای ذلک الله دا اوګه کو و ظاهر کی دعایات او د حدیث تعرض دي موثری فل رحمت او دغه تعرض کوي حیا کی رضی فصو الى ذکر الله حدیث اب رضی الله تعالی عنه بسرمان دي خاله قدرت کو با اجازه پسای په منجو لګی در دارکم حدیث ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہو چرے آکیم الفاظ دا چرے جیچے مالے کون سکینہ سنگستائی جید کی موسیٰ نفعلی لفظ صعی معنی کا العمد و الزجحاب صعی معنی کا عطب ندی بلکہ صعی دی قرنام مسحححا و باعثا لفظ قصید معنی شو دی معنی مش هم ادوه شلا. <تصفيق> هم شلاء نفس عمل هم شو. مسحح حوشت ده دکار جه وصعالها صعیحا. عمله غشان ده کئی مسحح شلاء. خرنا باعث ده ده تاویل دفر تعروض ده اغه تا ارود راته په باندې دا یا تا د احسان کتابو دی ته پی وی ته ها هم قرانا به څا هم قرانا مصحف اسد دینا تعالی هم دې دې کر ماکشهویری اصلاح اطوار امیر روحہ عبد محمد لکر قررده امال تفسیر کی دیمنی جریدنا قولت لئے اطوار ایوی حلمنشین یحرمو ایزا بالاول سوالگا اطای آو لہو لہم صنعات کل حرام دي مصرخا مفصلتی رشویدہ ما 148 غرر دې دې دونو اثرونو هم ده غدي چې ساي دلت پمانه دې دې چې کار کوا لکه سائل ها ساي ها کې تخصيص مقصود دي دلته موږ دغه معزى ساي دې کې ساي کوا بل څه مکوا ته به دا پر شرا ده کو نو مفصله مساله خو مفصله ته را شويده په کوم دي باندې فصيدا ذکر لا يجد تصك يسمى ابراهيم نصادنه ذوري اذاذن موسیٰ نیف علی رحمت کری مقام کی در زوری اثر نقل کو دین ادام آدمی جی جی دا مسافر صلاة کی گئی دا یعنی زوری لا جمعہ تلیل انا خدام علی دلته خدام علی چې سایه با مسافر هم کوي زوري د دې زورو کنه فهمایم ته وسمه چې څنګه جماعه ده دغه जबाबداری جمی موذکین هک کاری وکړي د څه ته وی کوي بالفاظ دي غر او په تدې یی کلیه حاجی دی یایم چې دوی موږ وشب بیره حاجی شته نا فقہ والا فرقې یو نفس جوړ دې او یو اوجو <التصفيق> به ادا لزوم په نشته غوادي په اوه کلا نو کایمقام د فرض واقعي ارکل کې دا مسافر د جمعې مون کې دا خپل پیژا شو دی د دیو جنا شارحینو سفر د یو ملجمه د ارا اغا رازونه چې پریوان د یو می یو وقل له د ترجمانه سفر نه کوي دا خاصه ده ابراهیم نه عین نه دانقلې دا یو دا بعد کوی عشاء منې من خميس حتى يصلي الجمعة دلته دلینه نه نه ستو البته بده دینه ای دا کلی دی چې ایمه په شبکه د مؤمنین یو اذا ادرک تلعه ته ما فلا تخل حتا تصلجنه او جمهور فصهر قبل دوال کینی تر خاص کسان ته د رح شوه د ابراهيم نه خيتا عمر بن عبد العزيز دنیا جي ماعيني جواب خو جمهور په جواب کوي د عمر رضی الله تعالی طهم او د ابي ابن عوام د ابو حبيب بن درا نور کافی جمع ديږي یوازه کوي اما بعد زوال مې مأموبه هیپې یې کوي دی مې ماریق احمد دی یو بجواد خیوان دی خبره کوي دا فطر دی دا کوم پروگرام چې په دې عادي کېږي یمې پرد مان دیو خطيبان هغه دې حاضر او دې نه واللهنم چې دا خبره هقم حدقو رسی بھی و Hetباعیشت THU G Megan oqu و یا ویس جیتاباب باعث دسو دا دو هایونو ف workoutود انجد تازگیر مس Holland قرام جطو خلقا DanikRABbrو رد śmانوا لدمیات هوا و شمیکیات با دار و الجبانه یا سابس زعیم خکلانه هوا چه انجد هذا مسئل میشون که میشون یا د سرکار اړ دی چې نه دې تکه او یو د څه حالاتو ورته لکه او وختو کې شي چې دې نه به چې او له یي هوځو او دې نه راځي اوې ادرکنی ابو اوس معنا د بجما نو مطلب دا دی چې دا ساری دې دې ساری دی نو وریو سوق تمه عظیم نعمت دې دی او دې په شوه باندې مخدی باندې برره قدمه او فی النار څو دلته دې دې لپاره دې باندې برره د قدر احتیاص حجي ابو عابس رضی الله تعالی عنه عبد الرحمن دی عبد الرحمن ابن جبر سو کو یا ابن امر الانصاري اغا ته الله اولانی مصداق ترینو جیحاد فی صبی اللہ دے و مصنب کنید ماندی تامیم تا اشارہ دا دیو فی صبی اللہ مصداق مختلف اشارات لیشید غضات فی صبی اللہ دی حاجی فی صبی اللہ تبلغی فی صبی اللہ او د تلګانو خو په خیر خو په خدمت خو شه زنوي کو دی په خپل <سؤال> خپل مر حسن زنوي له دی اول نمبر کړي په دې دې لاری اول نمبر حديثا معمو مالوش وانا ثاني متولداه کو ما که سره روان ده نه او ما دې ما راخره په دې دېم کې عموږه ما راخره او عموم دې پکې اجمو حکم دي خلاص دې ترجمه مطلب باب نام ترغید دې تا هاو شا جرم تاسو کوئی نصدا بلنمورتوئی. بلنصداور کول سنگ دی کاغتنگ دا سب باند دا پاس آوڑی. یا بلپاس دا غپ جمعنی کنی دا تقبول دی دا غرور دی دا مکول. فایت شا سلمان خادثی رضی اللہ تعالیٰ عنو پرویت غسل و هم ذكر ده تطاهم و هم ذكر ده دوحن و هم ذكر ده اللہ فضا راح و هم ذكر ده خدده مباحث و غضاحت مکر شور سانی اینم آتکو بدلتا جدہ کمشیر پارا تر بی مطلب آب ده اون پا آبانی بی تفسیر اکو ماختا اختل یوسو قسم ادی یو خیمان دے دا آئید پارا مخیطا اختلو، ننا چاہری دا دے ماغ صورت دے چا مخیط فرجی وی دیا خیری دے کم کراحت نیشت دے کون جایشت دے آم شاید یسین دا آشانکے مرکه نور باذن مندی روز یک کثی اشاره وسیه تراشا لديهم وند یشتری بدن علی عوام مرت قدمه غصب خلق څنګه ول مکروه بالاتفاق د اشتلاق پدې کې د کومه تحریمیه ګناه مکروه تنذیریه خو ظاهریه دا چې مکروه تحریمیه دی د دې چې من را نا د امور را یادار یمای می شاپي څه چې واسطوي د ما حرج نه وي خو احتیاط پدې کې لري کی تنگول څه پېنځای دی دا یو مسله دي چې نه سم صم می ذاخر جل امام انصاری دمجان ام سنی په دی باندې باغن هم وزکی چې په دی مخمني انصاف دی ان سات مکمل سکوت وای فاستنی او حنشتو رکعاتین تصین د حضرتي دی هغه روي دی روي سم عديز دی من <مانگ> ان شاء الله چې قرغه حديث راغې نو دغه تعریف وکوه او پدې مقامه دې مطلوب او انصاد دې شفاله دي هرڅه د بل پاتہ ودیه د حافظ باندې کنه سندې نو څنګه په مقدمه کې درته دې نیمه علي واه حلقې درس کې مدیدا رح حال قدم مواعید تم د کده یارجو د کده البته یو مستثنیات شته یو رات دې کښته لیو خپل ځمیندینان د دې دې دې اهل نه دي میرا ته مخشو دې میرا کړه ته څه کې او کله کرا نا احل کسان متصل ایمان پسی کینی گره خرولی او دا خالص تشبور بن دا پاچی دیش کل داشی وی شزنانا یپر اللہ دا صلوک ناشتی حرام دا دیر نام په تل <سؤال> استقامت نه نه اس یم کاسته او خلکو ته چلاو لار دا هله پلایر کې ناشته نه زه یې پاتول شم ییغه خپل سپنه مخ ته لري او مخ د بل پاس اولو د حقي ديواني کې نه استنده ای ته دی ورور دی او د بل تحقيق دی دا ګنا ده په خپل اختیار باندې دې خودل د دې حکم نه بسا اوقات کشران کل کر بل ته دې پیوی د امر کی دته وی لیکي ایثار قطاعت کی ایثار فی اعمال ایثار د دنیا پښېل ته خوښته دي خو په سوادي عمر کې ایثار دا قصور نه سپېول داږي یوازې چې ایثار د وحی څخه تللی یو خدای څخه تللی چې ذاتو حده خپل ځی څخه دې چې را ادر مخيت ابو غوري قرب انتصال اور کوي او قلبت علت ترجي اور کوي حالات د کتل غالم دې کرای د مؤثلاګې هدا یک به بعد پکشرانو یا په جنا ماذن باندې نیول یا وکړئ چې اگر ایتوالاټ څرګند کېږي او دې نقشتېنی شیرین وغلام دیګه کله چې می شیرین دا غلام بفا چې د دې په دی پر خو ده خو به هم ځان پکې چې زه خلق یو تګریدې ابن مل لپاره لانی پکا چې ذرا شې دې کې کو زه یو کم کا څه چې پر خو ده دا هم حق دی ما داینه زه محمد صلی و سلم نه یې یا ما یو غرهره دې د کې اختلاف شته خدا خاصه قوم لري خو دې زکه چې زینا دا شاسو ته پاره دي اختلاف دایمو پښته وی وایو ازم ان الله <سؤال> اكبر ان الله اكبر ان مسائل د ازان شروع کړه د ری بابونه په مسائل مفصل دا ځان کړي دوه بابونه با په جوړو سره منبره تاجین بابو تاجین انده خدبا دا دوه بابونه مشترک دي امیدا ځان څخه تعلق ده امید خدبه استرا 25 لاله نه به بابر خدبتا منبر مسائل مختص از خو دي موسن بری دریو بابون کي يوغ صاحب ني يديد په وې دخل کو دي ديم باپي هم نو صاحب ني يديد راته آ د ابو ما راوي ته رضی الله تعالی عنہ دې کې یو څام خبره قابلیت اوجو دي د تبع حم متوجه شي مور په مثله گئی اوله مثلا د رسول صلی الله علیه وسلم په دور کې او دا وخت صدیق رضی الله تعالی خو دا اوتي یو اذانو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته کره چې بر رسول <سؤال> الله صاحب منبر باندې کېناستو دویم خبر دا هم مفصله کوي چې د غازان چې د رسول الله صاحب مسجد را کېده دا با خارج المسجد ابو داوود کې په دې باندې باب دی على باب المسجد الفاظ انداز شي د ارمان دې دی الله تعالی په درمیان کې دیم اذان شروع شوه دي خدای دیم چې عام مرګ وی دا په منبر کې نرسل دا هم اغاز اندې کوم چې رسول الله صاحب وکيو خبره الټه پټه کړئ سيقول الی کوم رے چی دما دن کله شدا دیم اذان د مرز خلافت دونه شروع شوه دی دا قرار یې سینره دا به یې نشي په چاویو کې چې یې سند باندې د نړۍ ثابت دا چې د تاتہ تا چې دا سنت عثماني دی دا ولنه ازان چوسيږي د ایمان د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم عثمان رضی الله تعالی کې دا ځان په زوړه باندې کېدو حدیث کوم دغه شان ترجی وزاد الندا صالح سره زوړه نو زړه تعریف کو بازار کې زده وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا زیادتا فکم قانون دناؤو شدیخ بڑی کتھا مآخذو سنکی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم مصالح مرسلہ پر یندل مصالح مرسلہ انتحاد حکم پر انتحاد ایلت او تحقوق دو حكم بتحقوق دا علت مان دی دیت مسالح مصلحوی صحابو مصالح مصلحوی جاندال دا علتی دا حکم بزنی دا علتنی دا بنای دو قرار دا قلت حواجمان دی عمرو <مارا> دا وکٹری پر دی الله تعالی په مشرماندی کتابت د مصحف شو او علت ما خدای شاو قراش یتی او قاح سبا ساکت شي د احتراپ و یماندی د حذیفه فرمای شو د عثمان رضی الله تعالی تو موافقتو توو قرتنا پیو قرت ماندی وران جمش م ستق اسماي کې مو وخت دی مالفته القلوب شي سجله عمر رضي الله تعالی او د بقفیق او دور کې دا خبر وکلا چې مالفته القلوب شي تاسو زړه دې لکه صادور دې چورې تنه فی دخول نفیدین لا فاجا دا حالات صحابه و لیذریو رسول الله صلی الله علیه وحکم داسه تشو غزانه یو په مو تای مای دکې چته صرفه مای زای جو د تو عمر رضی الله تعالی کوات هم عادیین زيتو الفاظ از رضی اذا اذر المؤذنون نجال اصلا نتحدث و بدا سکت المؤذنون قاما امار یاقبو نمان بانتوب خلو دو صحابه و وحكی جا او طاقات دو صحابه و ایمار را غردی دو اغتا بدایت نشید کرده عایكم بالسنتی والسنتی خلافهای راشدیم شایتی بھی پیدی مانی پورا تخوی کرے دیگئی. بے دا حبر آلم کی خواہ شولا ماکر کیا ہم دا حبر شروع او و باسرہ کیا ہم زیاد پر دور کی دا ترکہ شروع شولا ګار دې خلاف نه وکړل سڀي تفي تمه کنه اعظم فرولت محمد مسلمانانو هر خبره استلا تناصولو نو رسول الله صلى الله عليه اسلام پر انتقال باندې هوي ابتدا وکړه دې مانیاتو له اخري طریقه ورتايا په هر خبر کې واه استلافي وکول والله پکې سدي پر توفيق ورک ايال قط الدين وانا حي سبيت فقاء کان ټوټلا عمر رضي الله تعالی اوچو على خلا توفيق ورک چا د مشغاګونو کو مشو کولي او عمر پښان کې وای کولو خبره کوله مطلب یې کول هم به یې په اړه وای راځه په دا خلکو شلو چیرې موږ د عمر مو قاومت نشو کولای نه په عمر باندې خود کوش حمله وکړه عمر رضی الله تعالی عنه قتل کړ نو عثمان رضی الله تعالی او د حسن اخلاق نه نه یې دا پیدا مکاری من اخطاقنا افرافی بندی اسلام پسی شروفی. از ایبا الماشان و ذالیمان و ایلاسا عثمان رضی اللہ تعالی قتل شر. او داکھل کلیل عثمان رضی اللہ تعالی نون قتل شر. کم اواقی ہے کرا لانا آغدا پاریدہ فجول عثمان مجلوم. مجلوم. پسانږي راول دې پېږه باندې او هیڅ به تا نڅد مظلوم وري نه کوو به دا پیغام کې زخونه کې واقعه پچل حسين وي صدق الله تعالیه په قداده هاشمي خاندان نو عثمان دو ميه خاندان نو کربلا کې هغه شهید شو دفې د یا نصد مذوم و دیم نصد ال رسول بونو ثقيب دوبد ما یو چلواز او قواز مختار ثقفین او د دې چې مو دې جاری حیا یوسف هغه باندې یو خبره استعمال ولا چې نصد مذوم و او ته 100000 30000 ورته 100000 نا برابر کثانی لا 40 شهیدان کو حاضرې مې وکم موضوع عثمان ته بل تر ته باندې تفهیم نصر الله رسول الله وکاو ډوکو په کاو او کسان یا کتلول د خلکو کو خل پوزیشن قائم اور لپاره چې اسمان چه خطر کړی دی نو په حق هم خطر کړی دی د تغیر کړی او ترتیب کړی په هغه ترتیب او تغیر او ترتیب کې ده په دې کوشش کې چې د اسمان طرفه کار کړه د اداره مخنه لری کی ایته وی زندگی کې د جګړو می مونږ دی پاتې چن ول کئ او خلق رضا کړی چې اسمان په غلطه او قابلیت د قتل او خلک قتل شو کله چې را حزم کو مردی ما ص فیاد بم پی شیا غاندې ته صاحب عثماني وی ویدا سي وحنل نکم چې علیکم بجماتو غرمه غټور شي چې او کتاب الله چې د پخ محمد شینی شي د دې وینا دا یو غلط خیال دی چې رسول الله صلی الله اسلام صحابي او دهات د زما او رسول الله صلی الله علیه و آله کی دعویانہ چې اما حاذا حجر عثمان دی په دا مکمفه جوړیږي صحابی مارا وګرځو چې څه کوي شاریا او ثوګلا خاص عثمان او په ماده لاس نه عثماني وروګي ما چې اول سلادار او 14 دایره حب جرمه کې تمړي دریم خبره په دې کې قابلیت دا ځان خارجې مجلس په کار دی دا ځان په داخلي مسجد کې مشتم صاحب دې هديه کته دا وي چې تورث په داخلي لاغ لري زان پوری سیویری سالی کری دا زان پوری سیوی مای مخنه اذان چه اعلان محمد پاره دے زان محمد پاره دا دین اذان چه د حاضرین متوجی کول د پاره دے نو تدیو یا نه کو په داخل کیو شي دے دې وګऱ्यांना ما دي چې مالې <سؤال> کې خبره کوي هم دې وګړي واحد يوم الجمعة ولما كن دا مؤذن څوک ظاهر دا چې دا بيرا دې رزي الله تعالیونه معروف مؤذن رسول الله سلام هم دا غي څوک جوړي درې اذانونه پکای دي ته کې باندې رسول الله صاحب بر کې دیم بار پسو دیم بوبه دغه دی خدایته ویل چدلا دا کول نه رسید دا دغه مور د کول نه خلاف کول دي شاید هغه چدې ماټه ندریم مازین پکا دي تای کالم د قلیل د خمس در تراغي د معاويه رضی الله تعالی د عمل اجوادا اذان په دې کې پوره تفصيل په شفقه ته صفه مانې تر بابا ما يقول اذا سمحل منادي اذا ايوه حبر فدیکرالا شمع اعیر رضی اللہ تعالی فقال امع اعیر وحنا وحنا الفاجوی اکتفاق و لفظ اعیر وحنا اما در رسول اللہ صلی جواب که رسول اللہ اسلام با لفردان آبیو او کناغ با مدسی وی محمد رسول اللہی دام محتیت شویدی وائی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 لئن يعذبهم قاريو وكثير من وقد من لم يعذوه فتعلوه هذه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 حتى نظرنا معلوم شورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب الخورت با تنیم باب للتخفتانی دیغا حتی نظرنا حتی نظرنا موسانی فعلیر احمد قدیم مقام که موساید دا خودبو تا خودبیتا تا عدودو که دا خودبیتا مساید دی دا خودبیتا مطاید دی دا خوددادل تا ذیکر کلی دی خودبا پیمین بار بانده پینجی اشتم باب کرا دی خودبا قائمانش پر اشتم باب احمد او ثناء او شهادت او صلات واع ati stambaq ki rezi او مینا مسجد په منبر کې ناست دل تهدام سره ذکر کلا باب جوړه اړین و او روثو عمره خدवते د عوام راشي و دهن علاوه ده تحرود مده کره خمعالمی گی خوفیتان اختیعزا پرا پاسوز معنی خط ببل پارابای جیوه معنی خط ببل دات خضوسیات دو خط بیری دې با متوجه شي باب جلوس علمی باندې تا دین دا جلوس خوله هغونو شویلای چې د استراحت لپاره دی او کنا د تاو په دې لپاره دی مونږ په لیکن بیم دا او دې شهر حد پاره وی او کو دو خدوی دي اعتماد د پاره خو چی نیبا خبرم هم دروښی حدیث مختر رسول بابتا جن عند الخطبه دام عبد الشراق بابوندي دام مختر رسول باب الخطبه تنبر وقال نفته النبي صلى الله عليه وسلم موثنیب دا دا اثر دې کړلې دا نس رضی الله تعالی په بابل اعتصام کیو کتابل ته تر کې رب ظاهر دې هر چې حدیث دې د سالم السعدی فادیم تر او په دا حدیث مکی ته ډیر شوې ده باب صلات علی المنبر 55 نمبر صفحه دا 3 سوا او 78 نمبر حدیث دی فروزه حق التشویذ ثانین پلی تمام شي چیرې دا به داخله دور او ما به خنه ختمي وبس البته یو څو خبری دي چې دا التنه شي دې ته متوجي شي یو خدا چې د منبر ابتدایي وظائف کمسان کې شوې ده د منبر د پارک مو تعلق باج خبرې مشهوره وي د منبر دې ته یې وظایي یو کولای شي په ونه سره یی دي ودې کې ظاهري اشكال دي د کډم منبر په واده کې د اوا صوت تنین دایزي کوي او اواس خو به د فاطمه کو فاطمه کو فاطمه سنې دي او تنین چې راغله یې فره هم سنې یې راغله دی وینه یې مینه چاروی منبر په اتم سنې هېري خو په دې کې تارول دي لکه کې رسول الله صلي الله عليه وسلم ور باندې ناشته واقعه دې ایفه ته هغه په څنګه مثلا هي دي بلکې او قول ده ان هم خپل شهدا قول فردي مکه نه منبر چې زاده خټو نو ازار حسين منبر دې داد لږونو او په احادیث کې چې تا شام ندی راغې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د خطر عم دی هډې وروه کنه دي چې په دې د عرب کۍ په منبر مخ نه وو او با ته ته یې دایری کور سره غري رغري دي کنه ریمیو په اوه مته ده ده رسول الله اسلام په دور کې یو پاټ کې او دیم پاټ کې د هغه په طریقو او دیم پاټ کې درو امر او اسمان په خپل پاټ کې سیوانه کړ د دې لپاره چې هر هغه کس پرایو پاټ کې په سیوا کوي منبر خوې وه هاشم اعلی تدې شنه دا دعوا مکه سره د دې البته معير رضي الله تعاله په دوړ کې د شپږو پښو په خبره ځکه چې شویدا چې د معير رضي الله تعاله په دوړ کې شپږ پښو په خبره خدای شپږ پښو قانون نه بلکې معير رضي الله تعاله په شام باندې د معير رضي الله تعاله ماروان تا معای رجی اللہ تعالیٰ نا حکم کرے چی من بار شان تراؤلی گا معای داگش من باز رسول اللہ اسلام شان تغطل که پا میدینه باندی یو ظلمت راگی ماروان و خطا شو خلکتے معجیرت پیش که شما خود امید مومین حکم مان لیدی تایب شو اقا دا غیل و اقلاه چه شپک پاڑ که منبری یوکا. خود شپک پاڑ که منبرد چه دیم تزی خونه و دیم تزی تالو پندوسم که منبرد تره نو موزفر به یمن وادره و دره دا غیسو بید آغا نروستا زایر، لسکالا روستا مبر راولی گا، نو داغا مبر، هم داغا شانتی دیو باگامانی تطر، ناقل حرکت نره جید، موغم محفوظ دیو. دو دین آلانو اپلانکیسو کو، غلامی سو کو، غلام دیرو، غکمو، ترقاسو، دا خبره تیری پوره شوه اوستوونه حنانہ ذیکا دل ترغه اوستوونه حنانت او د رسول الله اسلام الله معجزہ د رسول الله اسلام شفقت پر لګی باندې او خلاره خو اکثر امدا شانت وای این دعوه پجانه کیونه؟ اوه اللہ علم و علم و حتمه رسول اللہ اسلام تعالیم و او در او دا حتمات او سکره ری وقال سليمان دي تعليق الگ متويش عن يحيى بن حسن عبد الله سمع جابر دي دې ته اشاره دا شداس سما ثابت سليمان څوک دي اکثروکه دا سليمان ني ګلاد دي ولا علم علم ما تم <تصفيق> ارْكُبُ قَائِمًا وَقَالَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليه وسلم قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله رسول الله اسلام یخطبو قائمًا سما یقضو سما یقومو کما یاد تقلون الان یا یقلون آم و یا مخور پنیزبان یخطبو قائمًا دران امام شعفی و احمد شده قیام در نفس عدب ندره کوچره یوکرد در قیام نعجده خلیفه دونیسی ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ Ш۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ,列ît النوع ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ و ترکو ککایما کتاب الله ن ور قیام ثابته کا به دنن راځو ته کما ما چې په مختل مکه دلته درس سموسيبت د اخو نا سباني خطبه وي و عيد راهي را الوتہ دا احناف پنیماندی خطبه کرا قائمان سنت تا کو یسو فزر قائمانونه وای بنا سی باندې نو تر دو سنت وکړه خدای دا چې تر د شرط وکړه خطبه وشره مسنونونه وشره احمدن حنبلم دغرايدا شات نه دی ورا مسنون طریقه دادا درو ایتنه پری ماف کډیرا روان دی دا دای مو خپل اختیار دی امام سے اعتماد ډیر کئ او حناچ دین او غیر خطبتی د کتاب الله کې امد نوست دے قیام بانده، فاس حوید اعجی کلام اللہ مدلی، اینور خدوچایا نقل، <سؤال> خدا دے چا خائمان نقل، <سؤال> ختم دے، بس که